Tak když jsou tak malé počty, tak to, když tak využijte a, a ptejte se. Protože hm? probíráme věci, které obzvláště teďkon, které nejsou běžně eh, dostupné v knihách. V knihách se sice tyhle věci najdou, ale tam to není z hlediska praxe, ale z hlediska scholastiky. No, No tak ale nikdo z vás zatím se tolik tyma džánama nezabývá. No tak to není tak důležité. V budoucnosti. Jestliže chcete se cvičit v těchto věcech. Tak na ty zdroje, co najdete v knihách, se nedá moc spoléhat. No, a teď. Já se podívám, my jsme dělali ty idy padas, jo? ty čtyři idy padá. Hm? idy, jak jsem vysvětlil, znamená od idžaty uspět. Hm? A pada znamená základ úspěchu. Základ hm? Bez toho základu, bez dlouholeté praxe těchto základů úspěchu a ty potřebujeme též praktikovat, aby jsme se dostali do džány, Jsou i přestože jsou naměřené na koncentraci. Jsou důležité též i pro vypasanu, protože bez energie, bez přání. Bez čisté mysli a bez moudrosti se nikdo v meditaci daleko nedostane. Takže striktně řečeno, jsou to základy pro nadpřirozené síly, ale jsou to též základy pro hlubší poznání. Říká se jim, v sanskritu abyná. Nyná hm? e, to je koren od e, znalosti. Hm? Česká znalost je tež odvozená od stejného sanskrtského kořene Já, jána. No a e, aby, stejně jako aby darma, tak aby já, aby znamená eh, detailně, čili dharma v detailu, což je dharma. Hm? To, co sutry nevysvětlují v detailu, to vysvětluje dharma. A tež to znamená vlastně eh, intenziv, intenziv, intenzivitu, jo? intenzivně, intenzivní znalost. Hlubokou znalost. Znalost, která přesahuje, co je hluboká znalost? Znalost, která přesahuje normální světské znalosti. Proto se jim říká nadpřirozené. No a těch, ve všech tradicích těch nadpřirozených sil, protože síla to je důležité pochopit, síla je tež poznání. Jestliže máme poznání, máme sílu. Jestliže nemáme poznání, nemáme sílu. Jestliže máme sílu, můžeme dojít k vysvobození. Pane, můžu vás, můžu vás jenom přerušit, když mluvíte o síle a dobrou do, do budou samotné kdy je rozdíl mezi sílou, jakoby schopností, mocí, nějakou síle, jako kdybych řekl síla svalů a síla, co se týče etiky? Potence. Hm? Síla ve smyslu potence. Když použijeme latinské slovo, my máme potenci jít do hloubky. Jo? To je apiná. My máme potenci jít do detailů. V našich znalostech my máme potenci jít do detailů. O tom budeme též mluvit. Hm? Dále. Protože máme tu potenci, to znamená, že jsme schopní. Hm? Naše eh, vědomosti, naše znalosti se můžou prohloubit. Nezůstanou na povrchu. No a tradičně těch nadpřirozených znalostí je šest. A je to, těch šest znalostí vlastně vysvětluje text, stejně tak, jako v Terevádě, třeba Samanya Fala suta v obzvláště zajímavá sutra, jestliže chceme studovat Postup v meditaci, jak se dostaneme od základního poznání k hlubšímu poznání a s hlubším poznáním, jak dosáhneme vysvobození. No a to hlubší poznání, to je též spojeno s těmito nadpřirozenými znalosti nebo nadprirozenou potencií, nadprirozenými silami, nad přirozenými znalosti, doslovně přiloženo. No a to po, jejich poradí je stejné, jako najdete v, v sutrách. Já jsem jmenoval jednu, ale i v jiných. A stejně tak je vysvětleno i v Abidarmě, jak severní tradice, tak i jižní tradice v tomto poradí. Podle. Suter ágamy, tedy podle suter žáků. Hm? Sutry žáků jsou vlastně základem našich znalostí o buddhismu. To všichni musí uznat, protože je, jsou to ty základní písma, na kterých jsou pak postaveny ty eh, veškerá. Eh, buddhistická skolastika. No a eh, my definitivně, jestli chceme jít hluboce v našich znalostech, musíme praktikovat ty čtyři základy hlubokých znalostí, nadpřirozených znalostí, nadpřirozených sil. No a to je tedy, jak už jsme probrali e, minulou neděli, to je ta víria. Hm? Víria zde nejlépe překládáme pri, jako energie, ale víria doslova znamená schopnost hrdinského úsilí. Hm? Víra je hrdina. Musíme mít schopnost dredinského úsilí, aby jsme se dostali na druhou stranu. A k tomu nám pomůže hluboká koncentrace, která je základem pro hlubokou vypasání, pro hlubokou moudrost. To je důležité pochopit. Jestliže máme vírya, Máme to hrdinské úsilí, pak to hrdinské úsilí potřebuje entuziasmus. Chanda. To jsme vysvětlili tež minule. Bez entuziasmu my se též v meditaci nikam nedostane. Jelikož máme entuziasmus, máme hrdinské úsilí. Jestliže máme hrdinské úsilí, máme entuziasmus. A máme entuziasmus pro co? Máme entuziasmus pro dármu, Dharma chanda, o tom jsme mluvili minulou hodinu. Máme prání po senzuálním uspokojení, což je prání běžné všem bytostem. No a máme tež prání po darmě, a dharma zde znamená široký obsah učení. Obzvláště to, ten nejdůležitější obsah učení, jak se dostat na druhou stranu, jak se dostat ven, se strastí tohoto světa. To je ta nej, nejdůležitější darma. Jestliže máme prání a hrdinské úsilí, pak můžeme se dostat do stavu čisté mysli. Čita. Čita, jak vysvětluje Patisambina Maga, není samády a samády není čita, ale bez samády my se k čistému vědomí nedostane. Proto samády je základ pro čisté vědomí. A zde čisté vědomí znamená čita. Základní vědomí, ať už vysvětlíme jakoliv, podle buddhistického učení, je to pravé vědomí. Ať je to vysvětleno různými způsoby v různých tradicích, ty zašpinění mysli, co máme a které nám přizpůsobují neblahé stavy, ty jsou podle učení Budhy, ty jsou hosté v, našem, v naší mysli. Ty jsou hosté v naší mysli, protože naše mysl má čistý základ. v tervádě to vysvětlujeme jako Bhavanga, v Mahajánovém učení jako Álája, anebo jako Tathágata Garba, což je vlastně stav budovství. Ale normálně čistá mysl neznamená stav budovství, znamená jen cestu ke stavu budovství. A v Mahajánové tradici, to je důležité pochopit, jestliže chceme pochopit Mahajánu, cesta, začátek cesty, střed cesty a konec cesty se od sebe nedají oddělit, protože cesta je proces. A v procesu se nedá oddělit to, co bylo před a to, co je potom. To je důležité na to meditovat a pochopit to, aby jsme pochopili vlastně Mahajánovou praxi, která začíná vlastně tím, že kontemplujeme stav neduálního, čistého vědomí, které je skutečnost vědomí, takovost vědomí. No a Jestliže máme čistou mysl, můžeme získat mimámsa. Mimámsa je není buddhistický výraz. Mimámsa je slovo, které se dá přeložit schopnost, schopnost správně uvažovat. Je to výraz vlastně podobný tomu, čemu se říká v buddhismu, samyak pravičara. Hmm? Samá samkapa v, v páli tradici. První musíme mít, sama dítě správný názor, pak můžeme mít správné myšlení. Správné myšlení je schopnost vidět podle darmy. A ta schopnost vidět podle darmy předpokládá samozřejmě čistou mysl. A čistá mysl předpokládá entuziasmus a entuziasmus předpokládá energii. My můžeme, my můžeme mít entuziasmus, ale pokud nemáme energii, aby jsme ten entuziasmus v něm pokračovali a aby nás vyburcoval k dalšímu úsilí, to no my se nikam nedostaneme. Teď, jestliže máme tyto základy, můžeme získat hluboký stav Diány a ty takzvané nadpřirozené schopnosti, nadpřirozené znalosti, nadpřirozené síly jsou výsledkem právě hlubokého, hluboké schopnosti vstoupit do diany. Ne jako my běžní jogíni, my vstupujeme do diány a i ve stavech diány my můžeme mít jisté zašpinění mysli, ne jako aktivní zašpinění, že myslíme na neblahé věci, to se už nestává ve diáně, ale můžeme mít narušené stavy můžeme mít bolesti, které nám dělají potíže, můžeme mít myšlenky, které nechceme, můžeme mít i různé počitky, které se do hluboké koncentrace nehodí. No a to všechno nám škodí v tom, že se nedostaneme hluboko, i když budeme praktikovat hluboce, se nedostaneme hluboko do těch nadpřirozených schopností, nadpřirozených znalostí. My je můžeme získat, ale nebudou do hloubky. Stejně tak, jako my můžeme získat diánu a nepůjde do hloubky. Ale bude to dostačující proto, aby jsme ty diány a ty nadpřirozené znalosti použili za účelem vysvobození. No a ty nadpřirozené schopnosti obzvláště tři nadpřirozené schopnosti, to je idhy, to o tom budeme mluvit dnes, a pak ty poslední v našem poradí před nadpřirozenou znalostí poznání, vyčerpání, přílivu a odlivu zašpinění do vědomí, což je stav arahata, stav budhy, tak ty poslední, tedy nadprirozené idhy, znamená úspěch, což budeme probírat dneska, úspěch, že můžeme dělat různé nadprirozené věci, jako lítání, vidění věcí, které jsou. Približování dálných objektů, rozmnožování se, chození po vodě a tak dále, lítání ve vzduchu. Všechno tohle z toho patří do té první nadpřirozené schopnosti, o tom, které, kterou budeme rozbírat. A pak ty poslední dvě světské, o tom jsem se zmínil, ty nadpřirozené schopnosti jsou Pět z nich jsou světské, pět prvních, a ta poslední je nadsvětská. Ta patří jen buddhům. Ta nepatří eh, těm, kteří stav buddhovství nepoznali. Ale těch pět prvních, ty jsou světské, a ty i ten, který je na cestě, a i ten, který ještě na cestě není, nedosáhl Soutapana, nedosáhl Bodhisattva Bůmy, ten je může získat, jestliže má silnou koncentraci a jestliže dobře praktikoval ty čtyři základy nadpřirozených sil. No a tři z nich jsou nejdůležitější a v buddhistické tradici naše páramí, naše dokonalosti, jsou v, v mnohých ohledech závislé na těchto třech vědách doslova, kterým se říká te a to jsou ty idy, které se dá přeložit jako schopnost transformace, Nebo úspěch v transformaci, o tom budeme mluvit, můžeme pomocí mysli transformovat vědomí a tělo na vědomí vázané. Takže se můžeme objevovat v různých formách a tak dále. Tomu se říká schopnost. První je schopnost proměny na základě úspěchu v, v, v, vlastně v praxi těchto základů nepřirozených sil. No a pak, co je důležité pro vypasanů, obzvláště to jsou ty schopnosti, které Buddha použil pod stromem osvobození, aby dosáhl toho, čeho dosáhl. A to je schopnost si se upomínat na nesčetné minulé, minulé životy, Pubenivasa v Páli a Dibačaku v Páli, to znamená božské oko, které je schopné nejenom vidět to, co je na druhé straně zdi, ale je schopné i vidět to, jak my bytosti na základě našich samská formací vůle, na základě naší karmy, my jdeme ze života na život. No a ty samozřejmě se doplňují znalost minulých životů a schopnost vidět, jak bytosti po smrti do jakého stavu se dostávají na základě jakých, jaké karmy. Tyto dvě schopnosti Budha použil, aby získal hluboké poznání závislého vznikání, které mu otevřelo oči. A to otevrení oči, čemu se říká, Otevřelo se dárma oko, který mohl vidět nesčetné světy, jak jejich vytvoření, jejich zánik, a stejně tak proces vytvoření bytostí a zánik bytostí. Protože proces vytvoření bytostí a zánik bytostí, proces vytvoření světu a zánik světu jsou procesy, které na sebe navazují. Neb je důležité pochopit z hlediska jakéhokoliv náboženství, jakého, jakékoliv duchovní nauky. Bytosti jsou významem světa. Svět jiný význam nemá, než ten význam, které, který mu dají právě bytosti. To je rozdíl mezi duchovními vědami a mezi pragmatickou vědom. Význam světa je k nalezení pouze v bytosti. No a teď se tedy dostáváme do první nadpřirozené znalosti, a to je nadpřirozená znalost transformací transformací ducha do Stojí za vysvětlení též to, že podle vysudimagy ty idy není jenom má velice široký význam. Vysudy Maga vysvětluje deset druhů idhy. A proč to vysvětluju? Protože s tím se zde vlastně tež setkáváme v je vysvětlení. První idhy, tedy první úspěch v nadpřirozených silách, v nadpřirozených znalostech je aditána idhy. Aditána znamená Rozhodnutí. Síla rozhodnutí. Jelikož jsme dobře praktikovali ty čtyři základy, my na základě síle rozhodnutí stát se lehkým, my se staneme lehkým. Jestliže se chceme stát Dvěmi bytostmi, ostaneme se dvěmi bytostmi, na to samozřejmě potřebujeme, jak maga Magatéž vysvětluje, se dostat do parikama džána, přípravné džány, což je vlastně přístupová džána. Z tyto přístupové džány pak na základě kasíny Visudimaga tež vysvětluje, což je neskutečně zajímavé a to jsou praxe, které se dnes praktikují tež. V kláštere, ve kterém jsem byl vychován, je to běžná praktika. Po tom, co meditující zvládl piány praktikuje právě těchto 14 cvičení vysvětlených ve Visudimaga to, že vstupuje postupně z jedné džány do druhé, pak ze, z těch z nižších džán do těch nejvyšších, z nejvyšších do těch nižších, pak z nejnižších do, do vyšších, z vyšších do nejnižších společně, hm. pak mění ty kasíny, musíme se stát, v tervádové tradici se hlavně praktikují tyto Schop, nadpřirozené schopnosti na základě praxe kasín. Musíme ovládat 8 základních kasín. Kasín máme 10, ale osm základních bezprostředně musíme ovládnout, aby jsme získali tyto nadpřirozené síly. Čili čtyři základní barvy kasíny, Jiná barva se nehodí k džáně, kromě těchto čtyř základních barev. To je též jedná se záhad našeho vědomí, které ještě nebyly moc proskoumané. Proč zrovna jen tyto barvy umožňují hluboký stav diány, Jiné barvy se k tomu nehodí. To je bílá barva, žlutá barva, Červená barva a modro-černý odstín barvy, čili barva noci. K tomu můžeme použít tež modrou barvu i černou barvu. Takže je to všechno mezi modrou a černou barvou. No a pak elementy. Země, voda, oheň a vítr. Na základě mentálního obrazu těchto elementů, ke kterému potřebujeme, jestliže pracujeme na zemi, potřebujeme speciální dův země, speciální barvu, ne každá země se hodí k praxe kasíny země. Jediné cihlová barva je ideální na to. No a tak dále. Prostě musíme vy. Se stát mistry těchto osmi základních kasin, které nám umožňují mistrovství v těch mentálních obrazech, těch barev a prvků. Ty prvky mají takzvané tři formy. Je konvenční země, to je země, kterou vidíme normálně, ať už je černá nebo nebo šedá, nebo červená. Tomu se říká konvenční země. Pakuty pataví. Pak máme lakhana pataví, máme skutečnou zemi, tak, jak ji popisuje Abidharma, to znamená tvrdost, měkost, hrubost, hladkost, Tvrdost, měkost. To jsou kvality země, které musíme proskoumat, aby jsme zemi pochopili, tak, jak skutečně je. To je znamená přímým poznáním. To znamená eh, tělesným vědomím. To, co tělesné vědomí přímo pozná než pozná stůl a tak dále a dá si věci dohromady. No a pak máme takzvaný kasínu země. No a to je ten mentální obraz na základě hluboké koncentrace. No a všechny tyto prvky, barvy i prvky vytvoří jasné mentální obrazy, které pak meditující Mění Zase podle pohradí, zase nahoru a zase dolů, pak společně. No a pak přeskakuje Džány, přeskakuje ty eh, objekty Džán, ty kasíny. Hm? No a tím se stává jeho mysl to, co najdete tež ve všech mm, vysvětleních těch nadpřirozených sil aby jsme použili nadpřirozené síly. První mysl musí být pariodata, musí být prostá všech zašpinění, musí být parisuda, musí být úplně čistá, plně čistá, musí být mudubuta, musí být eh, eh, ohebná, musí být eh, nehybná, což je jedině ve čtvrté diáně. Jestliže má tyto kvality, no tak pak na základě těch čtyř základů nadpřirozených sil, my, když stoupíme do té přípravné žány nebo přístupové žány. a pak na základě rozhodnutí my se můžeme dostat do těchto stavů úspěchu. Můžeme se stát lehkými a naučit se lítat a tak dále. To je, jak se praktikuje v terování. A to je všechno na základě této rezoluce rozhodnutí tak a ne jinak. No, samozřejmě, jestliže jsme dlouho nepraktikovali energii, entuziasmus, čistou, čisté, čistou mysl a moudrost na základě správného rozmyšlení, no tak pro nás to ne, nebude dostupné. To je jasné. Dále vykubana. Vykubana znamená přeměna. To tež máme v textu. My se můžeme dle potřeby preměnit v to, co chceme. Vstoupíme do přístupné džány, dáme to rozhodnutí, to nám tím vstoupíme do čtvrté diány zároveň s tou nadpřirozenou schopností. Jaký je rozdíl, to je důležité vědět, jaký je rozdíl mezi Džánou a Džánou, která je základem pro nadpřirozenou schopnost. Jestliže jsme ve čtvrté diáně a nemáme tu nadpřirozenou schopnost, na základě dlouhé praxe těch čtyř základů nadchrozených sil, o kterých jsme mluvili minule, no tak my v té džáně my se spojíme s objektem, to je s mentálním obrazem, který jsme použili k tomu proniknutí objektu, k splynutí s objektem. No a mysl se nehýbe. Proto, jak Vysody maga, jestliže jsme mistry Diány, a tak se praktikuje dodnes, musíme praktikovat pět takzvaných mistrovství ve Diány. Jestliže chceme do Diány, okamžitě ten objekt tam bude, nepotřebujeme ho hledat, protože udělá hluboký stopy ve vědomí. Okamžitě s ním můžeme splynout v momentě. Kdy s ním splineme, my se rozhodneme, jak dlouho zůstaneme v tomto stavu splynutí. Vystoupíme po té době, proskoumáme ty, protože Džána není nirvána, proskoumáme, a Džána je též založena na příčinách a důvodech, proskoumáme ty příčiny a důvody, kterým se říká Džána Anga. No a vystoupíme z té džány bez jakéhokoliv úsilí. Těchto pět mistrovství musíme dobře praktikovat, aby jsme byli schopní pak i praktikovat ty nadpřirozené síly. Na základě rozhodnutí to rozhodnutí pak vede k přeměně, jak Vysudimaga vysvětluje naše mysl a naše tělo splynou v jedno. Tak jako, jak Vysudimaga vysvětluje, tak jako železo a oheň. Když železo a oheň splynou v jedno, no tak železo se stane tekuté. Stejně tak, jestliže mysl a to rozhodnutí se stane jedno, no tak ta mysl přemění tělo. A tělo pak může lítat, tělo pak se může měnit v mnoho těl. Hm? Proč? Protože třetí idy, třetí úspěch je, aby jsme získali hlubokou schopnost. musíme se naučit takzvaný manu-maja-kaja, idy schopnost úspěchu v, v, v myslí zapřičeném těle. To znamená, my můžeme vytáhnout, vytáhnout vytáhnout mysl z těla. Tak jako jak maga vysvětluje, jak maga vysvětluje, tak jako eh, bojovník vytahuje meč z pochvy. My vytáhneme mysl z těla no a to můžeme jedině udělat, jestliže máme mistrovství v Diáně. Protože Diána též Stav diány je, jestliže opravdu získáme hlubokou diánu, že, že tělo prakticky eh, přestaneme cítit. K tomu samozřejmě potřebujeme perfektní tělo, ne jako máme my, ale perfektní tělo jogína, Ten může silou vůle vytáhnout ducha z těla. A to též je jedině možné na základě mistrovství v síle rozhodnutí. Jestliže to mistrovství nemá, nikdy se tam nedostane. No ale teď v terováda tradici, jak vysvětleno, v, protože idy znamená úspěch, ten úspěch můžeme též přivodit na základě znalostí. Na základě znalosti my též můžeme získat přeměnu. My tež můžeme na základě samády získat přeměnu. I na základě činnosti můžeme získat přeměnu. Na základě karmy můžeme získat přeměnu. Jsou v dnešní době asi řídké, ale v době budhy některé bytosti, díky minulé praxi se narodili s těmito nadpřirozenými schopnosti už. A nebo je můžeme získat na základě, což je i běžné v Indii, u některých jogínů, na základě různých přípravků. Toxických přípravků který umožní též nadpřirozené síly. To je tradice, šamanská tradice. Tomu se říká Vidžá Na základě mantry my můžeme získat ty nadpřirozené síly, jestliže pracujeme s mantrou. No a nejdůležitější, protože do těch nadpřirozených sil patří tež Síla znalosti, že ty důvody příštích životů byly vyčerpány. To je, ta nejdůležitější, to je ten nejdůležitější úspěch, co se týče meditace. No a tomu se říká sama Pajoga Pachaya. To znamená, když jsme správně meditovali, dosáhneme tu, ten úspěch v nadpřirozené znalosti poznání, že pro nás stav samsárické strasti je ukončen. Čili jak vidíme, tyto idy přeměny mají široký význam. ale zde se jedná v našem textu a vůbec i ve vysvětlení, jak máme v Patisambidáma, ve Vissudimaga, se jedná hlavně o přeměny na základě schopnosti létat, na základě schopnosti chodit po vodě, na základě schopnosti se změnit z jednoho těla na mnoho těla a z mnoho těla zase na jedno tělo. Na jedno tělo. Zde se jedná především o tyto schopnosti. Teď, kromě toho ještě text, jelikož to je uvedeno tež v našem textu, existuje tež v buddhistické tradici, jak v Tereoádě, tak i v Mahajáně, existuje idy parihária, Idy parihária znamená eh, parihária znamená též vlastně nadprirozená síla. Eh, zázrak. Parihária znamená zázrak. Čili schopnost provádět zázraky. No a Schopnost provádět zázraky v buddhistické tradici, a to máme též v našem textu, jestli že ho chcete pochopit, tu sekci, kterou které se dnes věnujeme, jsou tři zázraky na základě úspěchu, jsou tři první, je ten základ na základě předsevzetí, my můžeme lítat, my můžeme se e, znásobnit, nemůžeme můžeme chodit po vodě a tak dále. My můžeme e, e, skočit na měsíc. Hm? Nepotřebujeme na to e, družici nebo raketu. Jestli tomu máme věřit, tak v, v době budhy, byli i takový jogíni, který tyto schopnosti měli. No a druhá je, je Adesana. Adesana znamená. Máme schopnost učit. Učit tak, jako buddha a velcí a rahaté a dělají. Učit tak, že poznáme vědomí bytostí, jejich schopnost přijetí. To je tež vlastně zázrat. To, to je tež spojeno s s schopností číst myšlenky druhých. Tak my můžeme pak bytosti učit, to je obzvláště důležité pro ti, kteří chtějí praktikovat dokonalosti. My můžeme bytosti učit na základě čtení jejich vědomí, co jsou schopné pochopit, co nejsou schopné pochopit, co jaké, jaké mají minulé praktiky. Hmm? Které jim umožňují jaké pochopení. Všechno toto, to jsou zázraky, obzvláště privilegie Budhu a velkých Bodhisatů a velkých Arahatů. Obyčejní Arahatové tyto schopnosti nemají, ale tato schopnost na Parihária, schopnost zázraku učení, je obzvláště patří Budhovi. Budha má perfekci v tom, že je schopen učit jakoukoliv bytost v jakékoliv sféře existenci podle jeho schopnosti. To se říká Adesana. No a pak máme Anushasana. Anushasana je schopnost učit přesně ve správný čas přesně ve správnou dobu přesně ve správných podmínkách přesně v podle příležitosti jak se sluší a patří to je též vlastně schopnost Budhy, kterou byl schopen Překonat i ty největší neprátele, který ho chtěli i zabít, nebo který mu chtěli uškodit, různé druhy démonů, tím, že přesně reagoval na. Situaci a tím si je mohl podmanit. No a teď se podíváme na text. Vysvětlili jsme ty hlavní aspekty. Podíváme se na text samotný. A zajímavé je, že kumaradžíva, o tom už jsme mluvili, kumaradžíva má schopnost v době kumaradžívy, jak už jsem se zmínil, ten hinajána Mahayana nebyly tak rozdělené jako po postupně po dalším vývoji buddhismu. V té době to byla doba Gupta, doba největšího rozkvětu indické kultury, doba eh, velké tolerance, kdy veškeré náboženství existovaly vedle sebe, ačkoliv král měl většinou více sympatie pro hinduismus, hinduismus v té době se obnovil, tak stejně podporoval podle manusmrty, které indický zákon tvrdí, že král, který nepodporuje všechny askéty a brahmány, nemůže být dobrý král a lid ho může se ho i zbavit, jestliže to nedělá. Tak podle této povinnosti krále on podporoval vlastně všechny brahmány a všechny askéty, všechny šrámany. Čili buddhismus tež kvet v této periode, džajnismus tež v této periodě a vlastně hlavní směry indické filozofie se též formovaly v této periodě. No a Kumara se jelikož získal vzdělání ve škole Sarvástiváda Vajbhášika a jeho učení je vlastně založené též v tomto textě na doktrínách Vajbhášika, které v některých aspektech jsou hodně vzdálené od terváda, v některých jsou blízké, ale jsou rozdílné. On se snaží žáky, familie, familiaritou z, z, z jejich učení, on se je snaží přemluvit k tomu, aby získali entuziasmus pro studium cesty bodiště, cesty, která vede k neduálnímu poznání. meduální poznání je aspoň z hlediska mahajany je to nejvyšší poznání. To neznamená, že všichni terevádoví nebo žáci myslí dualisticky. Ale jejich myšlení je založené na na Sutrách, které umožňují dualistický přístup, jsou též sutry jako suta které umožňují nedualistický přístup. To neznamená, že teraváda, kdo do studie musí mít dualistický přístup. To je nesmysl. V terévádovém učení najdeme též nedualistický přístup, obzvláště suta Což byl zdroj pro verše střední cesty Nagarjuni, který necituje žádné Mahajánové sutry, ale cituje právě sutani Páta, aby vysvětlil nedualistický přístup k buddhistickému poznání. No a teď. Nagarjuna vysvětluje, že Arahat, který chce mít dokonalosti, dokonalosti znamená síla probuzení. I teravádové komentáře vysvětlují, že schopnost Arahata závisí na jeho schopnostech v praxi dokonalosti. Proto máme. Běžné arahaty, pakuty arahata, máme velké arahaty a máme ty nejvyšší arahaty, jako Šáreputra, Maudgalliana. A toto rozdělení je na základě jejich schopností v praxi dokonalosti. A obzvláště tež na jejich schopnosti plně praktikovat lásku a soucit. Láska a soucit je důvodem stát se bodhisatvý. No a teď naga, teď Kumara praví, že ten a Rahat, který má lásku a sunci, by měl právě meditovat tak, že musí získat tyto nadpřirozené schopnosti, aby mohl sloužit bytostem. Co znamená sloužit bytostem? Pomoc jim dostat se nad stras. To je eh, proto eh, ten, kdo studuje buddhismus, Vlastně je, je Buddha Dása, je otrokem Buddhy tím, že na sebe bere to bremeno, nejenom aby sám sebe dostal ze stavu strastí, ale aby též uvedl bytosti na správnou cestu, která vede ke konci strastí. No a tím, čím větší nadpřirozené bytosti bude mít, tím bude mít větší schopnost těchto zázraků, zázraků, hlavně zázraků v učení, a aby správně učil a správně poznal situaci, kdy má učit a jak má učit. O tom jsme mluvili, ty tři zázraky, které bude obzáště ceně. No a tím bude moct opravdu sloužit mnohým bytostem. Jestliže je nebude mít tyto tři zázraky, zde se mluví o tom prvním, o těch nadpřirozených silách, no tak nebude moct sloužit mnohým bytostem. No a Přichází otázka, která má co dělat s tím prvním úspěchem, to je úspěchem v rozhodnutí, odhodlání. Rozhodnutí zde znamená tež odhodlání. Aditána je doslova odhodlání. Stát, nejenom odhodlání, ale stát na odhodlání. My můžeme mít odhodlání, ale nejsme nikde odhodlání. My musíme na tom odhodlání stát. Pak je to skutečné odhodlání. Jestliže my máme odhodlání a budou překážky, no tak to žádné odhodlání, které k úspěchu vede, nebude. Odhodlání jenom Skutečné odhodlání, jestliže na tom odhodlání stojíme. Ať už překážky jsou sebevětší, my na tom stojíme. No a teď v Indii aspoň, obzvláště v době Budhy, se věřilo, že ty božské bytosti, ty nágové démoni, ty všichni mají nadpřirozené síly, protože v nich ten element ohně je silný, tak jejich, v nich je element větru, který věcmi hýbe, je predominantní. Proto oni se můžou stát lehce se stát tím stavem, který si přejou. Jestliže se chtějí lítat, tak se stanou leh lehcí. Jestliže chtějí chodit po vodě, no tak na základě kasíny, kasíny země budou schopni chodit po vodě protože rozprostrou tu kasínu země na vodu. No a tím pádem oni můžou regulovat ty charakteristiky vlastnosti elementů myslí. Čili tvrdé můžou dělat měkké, těžké můžou dělat lehké, to, co je koheze, můžou nechat plout. To, co je studené, můžou dělat tepl. To co, to, co se těžko hýbe, můžou zapříčinit, aby se lehce hýbalo. No a pro tyto bytosti praxe těchto nadpřirozených sil je lehká. Teď Protože u nich ty lehké elementy jsou predominantní. Elementy jsou těžké elementy, což je ovzáškě země, ale též voda, ale hlavně země. No a pak lehké elementy, to je oheň a vítr. V těchto bytostech oheň a vítr jsou predominantní, proto pro ně ty... Lítání je jak hračka. U nás my máme těžká těla, protože ten element země je predominantní. Jak se můžeme naučit lítat, se, se ptá eh, udívený posluchač. Teď eh, Element země se hýbe, elementem vody, element vody se zase se změní elementem ohně, element ohně se změní elementem větru. No a to znamená, že my můžeme změnit ten poměr těch vlastností na základě rozhodnutí, na základě vůle. No a dává příklad, že jelikož opice může spadnout ze stromu a neublíží si, my když spadneme ze stromu, tak se už asi nezvednem z vyššího stromu. To je možné tím, že právě opice může reagovat lehkostí mysli. A my, pokud se tu lehkost mysli nenaučíme, tak my, když dopadneme z vysokého stromu, ublížíme si, jestli budeme mít smůlu, taky můžeme zemřít. Bante, je 19 hodin, jenom upozorňuju. Dobře, takže eh, na základě síly mysli my můžeme změnit, to je důležité, a to, jestli budete praktikovat důležitou praxi eh, eh, zkoumání čtyř elementů, meditace na čtyři elementy, já jsem to též kdysi tady učil, tak můžete ten poměr těch, eh, kvalit elementu, sílou mysli změnit. Moje známá mnížka v Burmě dostala, která úsilovně praktikovala čtyři základy nadpřírozených sil, dostala rakovinu a na základě mistrovství kasíny ohně, byla schopna tu rakovinu spálit a uzdravila se sama. No a teď vysvětluje text, jak praktikovat. To už jsem vlastně vysvětlil. Jestliže chceme se naučit lítat, vezmeme si kasínu větru. Kasínu větru získáme tím, že se koncentrujeme třeba na konec listu, když se hýbají ve větru, vznikne mentální obraz, my se koncentrujeme na ten mentální obraz, stane se jasným mentálním obrazem. Dostaneme se, že jsme dlouho, dlouho praktikovali ty čtyři nadpřirozené síly. Tento obraz dostaneme se do přístupové džány a pak rozhodnutím, hm, se, že tělo se stane lehké, jako vítr se dostaneme do té čtvrté Diány, a v té čtvrté Diáně se rozhodneme, že se nadlehčíme a nadlehčíme se silou vůle, silou právě ty i idy úspěchu v, v rezoluci, v rozhodnutí. No a eh, budeme pokračovat příště. Aby jsme skončíme tady a budeme pokračovat příště. Dokončíme příště tedy eh, tu první nadpřirozenou znalost přeměny na základě ducha a přejdeme na druhou nadpřirozenou znalost, to znamená, znalost božského sluchu. No a pak probereme ty zbylé nadpřorozené bytosti no a tím skončíme vlastně tuto část textu a celý text. A pak můžeme podle situace začít s jiným textem. Tak pro dnešek asi takto. A jestli jsou nějaké otázky, můžeme probrat. Hmm? Uh, Bante, já v tuhletu chvíli v... tu nemám žádnou otázku, tak jestli někdo bude mít aktuální. Já mám snad jenom jednu z kres... Já jsem se tady viděl Láďou, když to začalo. A on mě poprosil, a se vás zeptám na otázku, že když uh, jsou na přirozené síly často brány třeba jako vedlejší cesta nebo vedlejší produkt cesty a bude ho dokonce třeba někdy i varuje k, před zneužíváním těch sil, proč jim kladen teda takový důraz? Vy jste to částečně vlastně vysvětl, ale je to něco podstatného, nebo proč si myslíte, že k tomu kladen takový důraz i v sůtách a, a v textech? Protože jsem vysvětlil, ty tři zázraky jsou nejdůležitější, jestliže chceme získat Ti hluboké dokonalosti. My musíme mít neskutečně silnou vůli rozhodnutí preměny těla, aby jsme se vyvarovali různým překážkám, tak jak to dělají budhové, velký bodhisatvové i velcí arahati se těmi nadpřirozenými silami vyvarovali neskutečných Pekážek, který my nejsme schopni se jich vyvarovat. No a pak hlavně to vede k té, o tom budeme mluvit, síle schopností poznat ty smysly druhých. Pak je můžeme správně učit. Jestliže ne, my nepoznáme smysly druhých, schopnosti druhých, jak je můžeme správně učit, protože my pak budeme mluvit o něčem, co pro ně nedává žádný smysl a nebudeme brát ohled na jejich schopnost přijetí a na správný čas a na správné podmínky. No a tím pádem my nikoho nemáme schopnost nikoho ovlivnit. A Budha učil ve všech tradicích Čarata, Bikave, Bahujana, Bahu Bahujana, Sukhaya. Praktikujte pro eh, to, abyste eh, posloužili mnohým a abyste mnohým dali eh, štěstí. A skutečné štěstí je Dostat, dostat se nad strast. No a buddhismus neučí nic jiného, než jak se dostat nad stav strasti. Stav strasti je stav, není přirozený stav, ale je stav díky nevědomí, díky avidža. A my můžeme nevědomí jedině odstranit neznalost, odstranit jedině znalosti. No a ta znalost je speciální hluboká síla ducha. Bez, proto jsou ty nadpřirozené schopnosti tak důležité. Jestliže tu sílu ducha nemáme, my je nezískáme. Ovšem můžeme je tež zneužít jako devadata a udělat mnoho zla. Většinou ty bytosti, které v historii udělali mnoho zla, nejenom málo zla, byly bytosti silné vůle. Ale oni tu silnou vůli použili silná vůle, je základem mocné karmy. Mocná karma může být buď na straně dobra, a může být tež na straně zla. Ale bez mocné vůle, bez mocného, bez mocného ducha my nic intenzívně hlubokého neuděláme. To je důležité pochopit. Buddha se stal Budha právě díky síle jeho ducha. A síle je, síla ducha je na základě těchto tří učení šikša, které jsou vlastně obsahem buddhismu. Síla šikša, samádi šikša a panňá šikša pragyá šikša. Samády, ty nadpřirozené síly, ty jsou výsledkem samády Úspěchu v samády šikša. Úspěchu v praxi jednobodové koncentrace. No a bez těchto úspěchů v praxi jednobodové koncentrace my se k tím Hloubce poznání, kterou můžeme použít na získání nadpřirození schopností vidět své minulé životy, tím pádem pochopíme karmu, vidět životy druhých, vidět myšlení druhých, vidět různé zvuky, vzdálené i blízké, jak božské, tak i mezi lidmi, mezi různými bytostmi, tím pádem můžeme se rychle učit. Všechno toto jsou síly, síly mysli. A bez síly mysli my nic nedokážeme jak v světském životě, tak i v, v praxi, která vede k realizaci. Čili Budha je samozřejmě chválil, ale tež poukázal na možnost jejich zneužit. Vše dobré, vše, co je i dobré, jestliže to nesprávně použijem, se stane negativní. Jed, hada, je důležitá medicína, ale může i lidi usmrtit. Hmm? Je to jasné? Dobře, děkuji. Dobrý. Můžu se ještě zeptat? Já, vám... no. Já jsem se chtěl zeptat na Arupadiána, když teda se praktikuje Arupadiána, tak potom, když by chtěl se uh, pracovat s těmi idhy, jako s kasínou, tak se zase jako vracím s Jány k, k nějakému jako Savikalpě, k nějakému jako Uh, objektu. To, tohle to jsou všechno čtvrtý, na, na základě čtvrtý Diány. To neznamená, že jestliže máme minulou praxi, my můžeme schop, teoreticky, to vysvětluje i náš text, my můžeme ty nadpřirozené znalosti získat i první, druhé, třetí nižší Diáne. Ale čtvrtá Diána je ideální, jak pro eh, vypasanou, tak pro i tyto nadpřirozené znalosti. Ale aby jsme získali sílu mysli, na to je praktika těch Arupa džán je obzvláště důležitá. Protože ty umožní ještě hlubší koncentraci. Ne hlubší moudrost, ale hlubší koncentraci. A tu hlubší koncentraci člověk potřebuje, aby, když ji spojí s těmi Základy nadpřirozených schopností, pak mohl na základě rozhodnutí měnit svý, svou podobu a tak dále, o čem jsme mluvili. Mm -hmm. Jo, tak samozřejmě v těch arupách on nepraktikuje tyhle ty přeměny ducha. On je praktikuje ve čtvrtý diáně, kde ještě ty formy jsou. Tam už ty, to je neforemně, nefor, neforemnu. žádná forma se nestane objektem, aby se neměla stát, ne v našich schopnostech, ale by se neměla stát objektem pozornosti. A technicky to je možné, jako z té rupy jít vlastně k tomu objektu, jako z hlediska toho procesu, jako energetizace a tak dále. No samozřejmě, proto jsem vysvětlil, jak vysvětluje Vysudimaga, musíš se naučit přeskapování čámí. Ne z první do druhý, ale z první do třetí, z třetí do první a rupa, z první a rupa, do třetí arúpa, z třetí arúpa zase do první žány, z první žány zase do třetí. Jo, jo, chápu. A, a zase na druhou stranu. Tím pádem získáš tu neskutečnou flexibilitu a jemnost vědomí, aby na základě rozhodnutí ty si pak mohl putovat stěna. jo. Jasně, rozumím. Tak se, to, tak se to cvičí, cvičí do dnes. To není žádná technika. Ne? To je adaptace. No? To musí být adaptace jako velmi, velmi jemná a postupná. No? To chápu. No? No, tak to musíš pra praktikovat léta, letoucí, letoucí. No? No. A musíš mít na to prostředí, musíš být zásoben. A to všechno v našich podmínkách není možné. Ale v Brumě to možné je, v těch klášterech. A dodnes se to praktikuje. A v Tibetu tež. Těch, eh, oni dělají ty tříroční ri, ritrity, Jestliže to dělají mnohokrát, no tak pak eh, pro ty pokročilí je to tež, se to učí. Ale ten eh, učí se to trochu jinak, než jak to vysvětluje Vysudimaga. Aspoň z těch mm. informací, co já mám. Mm. Děkuji. No, tak to je všechno, nikdo nemá žádné otázky, tak zbalíme parlament. Tak jestli ne, tak vám teď děkujeme moc, hezký zbytek večera a já už vás jenom poprosím, abyste mi poslali ty čísla a zítra se spojíme. Teď hned ti pošlu, až se vrátím do Ačka, jo? Výborně, a tady to nechte všechno být a jenom zítra, když tak vypněte elektriku, říká Láďa. Dobrý udělám přesně, jak povídáš. Tak, mějte se všichni hezky. Naschledanou, hezký večer. Ne nepředali Je. Musíme, já jako žák, který se trochu, trochu úspěšně, trochu neúspěšně snaží praktikovat cestu bodysatvu, tak na to si stále si musím to připomínat, že po každé praxi po každé zdravé činnosti záslužné činnosti musíme předat pro dobro druhých bytosti. Hmm? Eta vata chamehi sambhata puna sampada sabbe deva anumodantu saba sampatisidia. Eta vata chamehi sambhata puna sampada sabbe bhuta anumodantu sabba sampadisiddha eta vata chamei sambodha punya sabbada sabbe satta anumodantu sabha sampadisiddha akasa satta chabumattha deva naga mahidika punyanta anumoditwa chiramarakantu lokasana akasa satta chabumattha deva naga mahidika punyanta anumoditwa chiramarakantu desana Aka satta chabumattha deva naga mahidika punyanta namoditwa chirona kantutumba devo vasatukaale sassa sampativo tuja piyo raja bhavatu Niko, nech teto přednášky se rozprostřou na všechny bytosti, aby aby jsme my všichni spolu Dosáhli stav budou Dobrý, tak zase týden. Hm?